глянув на неї миттю, ніби величезною голкою нелюдською прошив серце бідної бідній істоті крізь оту іконку і враз на коротеньку частинку секунди так і ожив від вигляду срібла. Коли тітка поклала іконку до вікна, він зачепив її гострими і необмитими нігтями. Швидко покрутив її, віддерши риску кинув на вагу а саму іконкурш вергнув бабусі так недбало, як цілковито зайву для нього річ. Сховав риску в один з ящиків коло себе, нижче, де не видно нікому з відвідувачів, відсунув бабусі квитанцію, і спонурилася в своїй справі коло коштовності, обвіяних горем, муками і погибелью. Дар'я Олександрівна страхаючись поглядає на стареньку. Воно, хоч, і гріх ікону спродувати. Але треба. Хоч бабуся не виживе, зачей і знати. Отак От через смерть багатство роблять. Була срібна застібка в дарі Олександрівни. Річ старовинної роботи. Материн подарунок. Продам. Андрійка нагодую. А мені хоче вмирати. Чи з подарунком, чи без нього. Виписано папірець. Вона, тримаючи його однією рукою, а сина другою, мандрує через будинок про скляні прилавки. «Що ми купимо?» – питається сина. Він дивиться великими очима на всякі харчі, але мовчить. «Хотів би ти... Чого?» «Хліба. То купимо борошно і спечем корж». Він мовчить, згоджується. «Вже ми і забули смак справжнього хліба», – сказала мати. Борошне, як сніжок. Їй дали трохи того борошна, і вона, знявши торбу з плеча і добувши чисту торбинку, сипала його туди, сховала торбинку і повела сина мерщій геть, щоб не дражнити неприступними наїдками, віддячих спокушення і мука також для голодних очей, що зазирають з вулиці. Ідучи тротуаром до вокзалу, мати і син бачать невисокого чорнявця середніх років, фабрично з вигляду. І підлітка років шестнадцяти, що теж мав темний волос. Вони розглядають вітрини, переходячи від однієї до другої в тому ж напрямі, куди спішать катранники. Підліток звертається до старшого. Харчі дурно в торсіні і на складах лежать, а люди вмирають з голоду. Я б так не робив, я б нагодував. Це ти б так робив, по правді. А вони не хочуть. Харчаї найшлися. Не наші і не хочуть, сказав підліток. Вони чужі і вбивці. Звідки це в тебе? злякано озираючись на сторонніх, – питає старший. Якби не вороги, сумовито продовжував підліток, не вбивали б народ голодом. Дар'я Олександрівна відзначає собі. От, ледве хлопець на ноги зіп'явся, а вже причини шукає, вже бачить, відкіля лихо. А підліток своє. Мов, від неведення вимовляє. Знаю, для кого вони. Тихіше. Що ти знаєш? Знов тривожно зирається фабричний. Побачивши тільки похилені голови замучених і обшарпаних істот, він заспокоюється в той час, коли підліток доходить до свого. Це чорне діло оброблене з тими, що звуть себе іностранцями. Війна проти трудящих. Де це навчився? Мовчи хоч, поки додому дійдем. Я більше ніде не кажу. Захищається підліток. Ти в мене ранній. Он до чого достукаєшся. Правди хочеш? Довго їй шукати. Вони звернули в бічну вулицю, звідки доносився базарний гамір. А тут, коло магазинів, величезні хвости. Товпиться селянська біда. Там хліб дають, мамо. Хочеш дати? Це довго. Як дуже довго, то краще поїдемо. Повагавшись трохи і боячись нападів на черги, хотіла простувати на вокзал та вже нехай. Може, чогось їстівного дістанеться синові. Як почнуть ловити, зразу втечому. Стали в чергу за комерційним хлібом. Гризли останні маторженки, тверді, як кримь. Люди вірмилися до вечора, але хліба ніхто не дістав. Розходячись